کبود مکی دی مصحب کی اونتیس او پنزول کی پچسی پس در سور روم نا نازل دی دعوی در دا سورت دو خبری دی ابتلا ابتلاو المومنین او دیما و حلاک الجاہدی مزا یو امتحان به مومنانو راضی او منکرین به تباکی دदरी صورت دا واده خلاصې را دا چې په تلاده مومنانو د پاره سلور امتحانات د الله د توحید مسله بیانې او د الله د توحید مسله منی نو ورې په دې ما سړي کې به امتحان راځي لاساني خبرې نه دي چه بس آسان کار دی بس دمو آئید شما بس خبره ختمه امتحان ده سلور کسم امتحانات یو جهاد مال نفس دویم جهاد مال والدین دریم جهاد مال عوام سلورم جهاد مال ومائی سو سلور کسم امتحانات د مسئل بیان او د مسئل منلو سر با اول ده نفس مړه دا غم زن لسو ګوري دا زړه چودون ده چانه کی گی 40 نصو توحید بیان دا ګران خبره اول به نفس ناماده کیږي پدې ځان لا کار نه ګورم مړبسه دا سي خیمر سره برابر دوی خسړې او بیا سره خلاب مخالفت یو دویم جهاد مالوا چې نفس ته بیا دې ته آماده شو چې دین کار کول واړې او دا الله کتابو د توحید بیان پکار دې نو دویم نمبر بیا جهاد مالوا لري مورو پلاړ باندې پریخه بچي دا خبره کې سوق بدر عالم مړکی نه مزل مکه نمور پلار با دی بیان پریدی نو زباس غصر خبر جوڑشی نو آخر بیا چې مسئله شروع که نو آوام با دا سر مقابل که نوی مسئله که وزن دوامو نو با خبر مولیانو نو بیا جیاد ماول مایسون و ناکار مولیانو سره بیا مقابلی نو امتحانات برای چی خواه دا دی امتحان وقت بس امری د امتحان با شي کال با دوکال بای وی دنو حلی اسلام واقع پی پیش کی. و اذن و عليه السلام دا امتحان ټولو مرونو ستوم ټولو مړي ټولو ما الله دا حق مين بیان سره بدای خنو کیفیت به امتحان وسنګي سمره امتحان برازي و ابراهيم عليه السلام تو غره خلق اور تا چولې کله خلق و وسو شيتابه مور تا چي په دې مساله تيتابټینګي نوبيا په هلاك الجاهدين باندې واقعيا قوم دا آدیان و سمودیان و دا و قارون چا میں تباکل المنکرین او خیر میں فتح حق پرست و ممنان لور دی بس ما حاصل لندوی اسی ترجمه تا گور راجی و الف لام میم الله بې پمانه دي حروفه احساب الناس آیا ګمان کوي خلک اترکو چې دوی به پرېخو شي بغیر امتحان امتحان به بنرزی ولی اي قلوب دوی ویلي دي امن نامو گیمان راوړل سر په توحید منلو بس پاتې شي اې امتحان او جنت ته وزي داوی داسې اسانه خبرې نه دي جنت تلل وهم لا یفتنون او حال لاله چې لا په دوی امتحان نه راغله امتحان, برازی ولقد فتن امتحان, امتحان وی وګوره وولقط فتنلیین او یقین امتحان را ومون په تهسانو من قبلیم چې د دوه مخکی و په مخکو هم بیا او متون امتحانونه راغري او په تاسو به مراجي فلا یالهمن اللهلهنه نوخه مخهکاره کوي بالله کسان سر د کوو چ رشت دي د زړهېتهید وړ دلاله منکذ بین اوکاره کوی بالاله په د امتحان کې د روجن د شي په اما حاسب الذين يعملون السيئات دا خدا ولی دا وی سره خبر او دویمه مخالف الله وی تبا به کوم اما حاسب الذين يا گمان کیا کسانی يعملون السيئات چې عمل کوي بد ايسبقون ولصخيا لې چې دی زمون نه سا سما يعكون ديره په دي فیسرې کوي بچکی دینش من کان يرجو لقال الله سوج اقیدا لریدا ملاقات دالانو فیناجل الله الئات بشک کنه ټاو دا الله رات مون کې الله بولا صبر کی وو سمول لې مال دا ورو ديون کې پويې کو سیمې امتحانات ته غوړې په مؤمن امتحانات سلو سلور امتحانات اول امتحان جهاد معنفس نفس, نفس بدین غواړي دا مجاهد دا, دا تکلیف چې دا قران بیانور خو ګراني خبري مقابلي دی په کې منازري دی ور تکاوٹ تیزان سټډي دی کول نشپورځ یو کولی دا غره خبری نو نفس په ډیره راحت او آرام غاړي ته وی مړ بس گزاره کا وو وخت پاس کاه کلیمه دی ویله جنت تباسم زی مزنور سکے لا وی نشیت لوي نه وي اما احسبنا سو یوتر کو یو کولمنا پدې امنا باندېواز نکی امتحان قربانی به پکاله ته وګور یو سړی سکول کې داخل شو په کالج او کې داخل شو نو پده داخلی بده تا صرف سند و سیڈفیکیٹ میلی گی گری نه امتحان بئی امتحان بئی کنا نو دا آمن نا خویلتا داخل واغشتا بیا امتحان بور کل غواړي قربانی ناول جہاد من نفس ومن جاہدا چاچ مجاہدا اکڑا نو فین نمایو جاہدو لنفسی فائدان دا مجاہدے دا د دا پارا دا نخپل زان سر مجاهده ولو الله ب شله له غنیون بې پروواده د نهله علمې د مخلوقاتونه او ګته مجاهده نه ک د الله دی د پااره نهته یاېږې قوربان ته الله پرو میشته زما دی ته نقصانري چې بلڅو به پیدا الله بیا د حیوانه تو پریندونه بیا کاروا خوله ځنا کسانام مننو چې منله دا تیله دا د ابتلاو منله چې امتحانات برازی برازي املهالیات عملی او کویک دا مجاهده وړه نوله نو کفران ننو هم الله بکم ب کوم ددوننه سی یاد هم د دی د دنیا غه ت کاف له ن زییه نو بدلب اولهورکهسن لزی به احترا غه کا عملون چې دوس عمل کوووس نهسان دویم نف چې اماده کې او د ته تیار کې چې ځمه قرآ لو اول ب ن پرېدي د ګرمګور او د غرمې خل کو او تل درس لذی پریده دمل چرتو ادش ارامو وغیرہ وغیرہ نفس بدینه ما نفس مانلا نو دویم بیا د واری دینو مقابله مور پرورتی سکه مل دا د امولیاو وزګار شوی خلک د غارمیو کی د کیګی دی خلکو د قرانونه خای دارنګ یا مسلده دا توحید بیانه نفس پرینه منی قران چه بیا ته تیار شنه بیا به دی واری دین پر دی دا او ای بچی د سخت مسالیک او مولیاو قاسم بدنامی او حکومت و انگریزان ایم خلاب تیجیل که با دیواج چه مل با کی مور پلار با دی نپریل و و سینل انسان او حکم کرده مونگی انسان تا بیوالده دا مور و پلا سر و حسنند خیر گرده قانون دا دی مور مورپلار سرهخه کوي خو یو شرط ده و ان جا حدا کا کدا مورپلار پلار باندې کوشش کای لو تشر لو تشر له توشر کبی چې تماس راشیر وګه مال سره کبی علم چې نیتا سره پاغیز دریل نو فلا توته هما دا خبر به نه منی د مورپلار بدانه منی دمر <متحدث> خپل غلطه ممنه خود <متحدث> دنیا په کار کې وسره خېګړکا الی مرجه کومه تم واپس کیدلی فونه به کوم خبر وردل در به ما کوم تم د ملون په وسه چې تاسو <متحدث> کول نو کسان بیا بشارت اشاره خ مان <متحدث> نفس کې کامیاب شو او jihad مال والدین کې کامیاب شو دا مور خپل اړه دا غلطونه منل دا الله دین دا الله کتاب دا الله توحید د دین بیان پر نه کو نو الزینا غسان منو چی مان ورو صالحا او عمل یو کني د نو دخلنا وخم خا داخل بکودیف صالحین باغ نه کانو پړل کی قیامت کی جنت بول ورکم و من الناس نو درم jihad jihad مع عوام عوام سره جنگ او مقابله خچکل قران شروع کی امیان بدر سره کینی قران چه مسله کې ندیبه دا سرار وخت جګړی کله وي استاد تاسو ته نوې مسلې شروع کړي استاد دا تاسو دا ملک عمل کرابانه روانه ته وې نشي کولی بابا بابا ګان دارم شي درن او ګوکل په دې قرآن او د توحید په بیان کې څه تکلیف راشي ندیبه یو ګوره کنم لږ د کارو کټ د دې منتت کار جوړ کړو په حکومت هم تبا کې فخلکم وجنه نو عوام مد سره بیا دا سر جګړی کوي عوامو کی دا کاری د دنیا د پار پارا ارسه کای مارغم کای جوبلم کای د سیاست د پارم کای او کو د دین د بار له قربانی مقابله سختی را له وګور مولیکا روکت الکه نو دا د کارو کار دا د الله دینو الله دین ول استو شریک نه نه دا الله په دین قربانی نه کای بیا که معمولی سختی تکلیف راشي بیا په بوتي وګوره دا د لاسره دا, دا تکلیف ورسې دا تاوان ورسې دا الله په دین قربانی ته ني وَمَنَ النَّاسِ بَاعَ دَخَلَهُ كَنَ مَغْدِي مَنَغْدِي يَقُولُ إِذْ وَيَا مَنَّا بِاللَّهِ مَوْگې مانره دې پاله اول قران شي توحید منو مرګره خوفا اذا اوزي فللا کله چوتہ تکلیف رسول شي دا الله فدين کې امتحان پرایشی قربانی پرایشی مجاهدہ جہاد مناظره مقابله رشی بیا دې سکے جه علا فتنت الناس نه وګرځي هغه فتنه, فتنة و عذاب او تکلیف ځخل کا عذاب الله په شاندار عذاب ده الله نو تکلیف په تور شي وګورداراته الله داسې په دین او رسمو خدای الله دین منو کومه تکلیف راوس الله وی راضیه تکلیف کللی ب دله پهدي ان جا ن او په چرت راشي دا مربې امداد د طرف درستا نه دله یو قولو نهخواامه خا بیا وي ان نه کو نه معکم ووللی دا مون د سره مرګری نو د خوشحاله په وختې به زم ګری دا خو مونږ داسې توه کړی داسې مونږ تو کړی مونږ چې کله غجمماتو درسم کوو نه وختې مخابلو مخالف ډیرو د مرګری کوم بسې او قیم بهناغ وختې خووک. سوا د ځوانانو نه مشرانو کې دا څه دی یو قصو درونه علاوه بل چارې تګاړنی خو دا مشروعیا ریکنه ځان له کار نو ګورو پسملہ ټول خې دی دا دین ټول دین دی ام خدای او دیم خدای او چې کله مونږه دلته راالو دلته مدرسه او د خبره خوراشه نوس بازیا او کسان چې دلته به درس تم نه کیناسل ګورو مونږه هغه وخت کې ډیره قربانی کړې دا قربانی کړې حالانګه درس تم نه ځینار قربانی هم کړې وَرَيْنَا جَنَّاتٍ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ مَالِي دَلِيلِ چې د سختې په وخت کې بعضي غسان باندې شي ملي دلی دي چې لې دلی دي چې دا خووس دلته مقابله جوړه شوو جنگ جوړونه به کوړ ته تختید چېرته ما په کیسه کوونه وای <تصفح> ما جنگ جوړ نشم ورينا جنات نصره من ربك او چېرته راشي امداد دا تر بدربستان نه ويقولون ناخا ما خادي وای ان كنا معكم مختاص سراو الله وي ولزنيبوي ما نویلی اولیس اللہ و آینا دی اللہ بی آلم پوی بی ما پاغ مداحنت و فی صدور عالمین چپس اینو دا دی خلقو کی الله اللہ تا خوبطا دا امتحان را ولی پده که پا معلوم شی نرم با او ایمان دا و لا یعلمان اللہ و لزین آمنو خام خال اللہ پا دی امتحان خکارکی مومنان و لا یعلمان او المنافقین و منافقان و قال اللزین کفرو د اوس سلورم جهاد چې د عوام مقابله وشي ساوام بہت تختی سبد سره مرګري شي خبره بخورش نو سلورم نمبر د مولیاں نو مقابله وشوروي مولیاں باید سره مقابله کوي تا ته به وایي امی ته به وایي پرې د شریه ځان لتاسولې کار کا تلې دمو مولیان نیو مونږ ولې د اقدام او پانو ییلې منګم دایلم کړه دې کا دا کالاته کاله ته کلمنګم لم کړه دا خبره خو چرته مو استادانو نه نه وی او دا انداز خو مونږ نوري دلې زمنګ پلان کې مولوي صاحب دون له بزرگ علماء سپینه ګیره بلارني کنه مولاو هغه دا مسلې چرته نه کولې نو کله دا سي رښتیا خبره ونه زمنګ استاد بکو لا اوی ګنا پکې نشتا شیر بدد باندې باندې اماده کای ګنا پکې نشته کو ګنا پکې زم ما پغړ مولا بادا تداوي ګنا پکې شیرک نا شیرک نده یا بدت نده که گناه پا کی نظر نیاز خوال جایز دی که گناه مړه زما مره زمان پاگارا دا بده تو امی تو هم دا وی نا امی و پا دی دوکا کی چیم بولی سی بوی چیزا ما پاگارا نخو بیا خدا دون قطع مسئله نده <تصفح> تا تا بوی چه نوی نوی مولاش یا تعلیبی در شروع کی نو مولا بدل رایش مقصد دی چی دی غلی که مرداسی مسلیدی ته پنچ پیریانو باندې وړې دلې کاری دلکته دې دونه همې خه مسلې ندي پریدا قرآن م بیان دا مسله وېس ګنا پکې نشتا بځا خپل منځو داس دا کو خلکو ته بځا الله ولا رسول یاد وبسته اوې کو ګنا پکې زم ما پگاه درې زم نه بیان کو ګنا پکې و ما نه بیان داسی وو مونږ سبق وې ما سبق وې کور اسکول په وخت اسکول مې آره من نا هم لسم کیون؟ نو ما دا آغا وخنا دا اسکول سرا سرا او هم که ما دا قرآن ترجمه کرده وا او دا ترجمه نا بعد میا ما کتابونا شروع کرد چه ما ما ترک کونو ما کنز ویلیو کافیه می ویلیو دا رنگ دیر دا چه کتابونا قالا قولو ایسا غوجی دا ما ما ترک پوری ویلیو این بیا چې لسم پاس کبیا ما درسیتن را نا دا اسکول وخت او نو حده تو نا هم استاد بیرخوا استاذ و ما سره مهنتم کړي او خاص دي پوره وې نو دی جماعت او طالب و ناغم ما سره کېناست او زه خپله کورنطلم ما سوتن ما می کتاب وې عباره ته د سیاو دو دی کتاب وې نو ور استادانم دی ورځ نا سناغه استاد زمودا هدایت نه وې دی طالب څه خبرې شپ شپ بشوروق شپ شپ به راغو خسرې نو دی طالب ته وې دغه پنځپيره یې کنه ما یادې دی دغه پنځپيره یې اوې کو رشتہ مور بلارشتہ نکهشتہ ترونهشتہ جیدا دېشتہ ضرورتین استعمالدار دې ارزشتہ پاجاما کپڑا خوراک پورا دې ته خود کلی وطن نراغلې طالب شړې ختم لزا خوراک پکوا پیسې الا کګونا پکی سمپا <تصفح> دا یا چې زکلم درا خبر را یا دې نه غي مولا بادا تداوي لمپا گاړا بل مولاله یو بيدیتی ده ا تقرير کو خل کو توي باباگان ولزه خزي ولا بوزه کو گنا پكي زم ما پغا بلو سپيکر تقرير نو مولا و د دعوي نو بل مقابل به مولا سري وقاله الذين كفروا وي كافر موليان عمري ده ها كفر قرآن ته کو تم خیال له تاسو وای جوړي دی غپ لګي زه مطلب و هم خو تاسو ته کب جوړي خبره د مليانو شروع د والله پاک سوی وقاله الذين كفروا ماتو ویلو کفر پډېرو مانو د سمانه کفر مانا. کفرو. دے. دا مانا. کفرو ما کفرو چې حق پټکړې نه مان نو قرآن ورته کفر وې کنه نو ماته تعبیر پاسوکو وقاله الذين كفروا کافر مليانو وی خلک نو یاميان کافر مولوي ظالمي مساري کړه کافر مولا ته اچ اچھے یامنه یادای <laughs> شي راته ته وی گزارا. خیر د موایې ګونه بګینېش وقال اللذین وی اغمولیان کا پروچ ده حق لیللذین آمنو معاہدینو تا وی اتبیو سبیلنا روان شے زمون پا دی طریقا و روش زمون پشان کا وی پریده دا ساختی مساری والنحمل خطایاکم بار بکمون ساسو گنونا گنه زمون بغارا اللہ وی دوککی دی خیال کوا وما هم ندیدوی بی حاملین بارون کی من خطایاهم دا دیده گنونا من شینس اللهای چې ته د ګونهوکې ش به د توګنو ورستاغاړه نه خلاص ې یو دغه پهغاړه سره نه را ځي ان نو بشه دوی ل کا وونه د روغ جنددي خبره اصل دا ده ولای حمللوونه اسقالله هم دغه مولان به با کوې خپل پیټ بوجونه دګونوخوا اسقالله مااس کالی هم بوجونه د ګونو سره د بوجو د دوی سه. پله گناه بی پخ پل غاره یو استاغ گناه بیم بغاره خدا دا چه استاغ گناه بختمی گی نا استاغ استاغ پغار نا مد دیک دا دا خواهی گناه زمون بغاره مطلب چې تی دا حق نمنه کرد نا استاغ دا من کلو گناه پغاره دا خود تن بچ که گی دا خدا تداوی چه استاغ نه نده کنه اللہ استاغ پغاره هم دا, دا او دا غا خود پده من ولا يسالون نوخه مخاطبوس بدیو شی عمل قیامت پر از قیامت اما دا سنکان یو فترون چې ځان نه دین جوړ کړي یو فترون mula خبره نه یو فترون فترونی ځان نه زاد دین جوړ کړي چې ګونه زما بغاړه دی ځان نه دین جوړ کړي <تصفح> ولقد ارسلنا نوحا الى قومي امتحانات بیان شوس واقعا نوح عليه السلام وروړي دې لپاره چې وخت د امتحان بسوم د امتحان با پدی توحید و حق بانی سونه بوده ای کالیم ویده بڑی روگو دی دنوح علیہ السلام تاو گورا نحنیم سواکال مصالح بیان کڑی دا نو نحنیم سواکال مطلب چې طولو مر بتم مصالح بیانه پدی با تکلیف راجی خدا یا ساتیونه یاری گیا چه لکر اشتی دا با طولو مر دا جی. مطلب دا چې کل کل طولو مری خدا دا چه حق بیان کې نو بیار. الله کلا د خلکو زونو کې واچې نو بس بیا امتحانات هم ختم راحت راشي خوشالي راشي خو ته بلکې ټولو مردا پاره ځان تیار ساتي ولاقدر سن یقینا مور علی علی ګلو ونو ولې سلام ایلا قومې القوم د په لب سفیم وخت یې کړو په دې قوم کې الف سنت ان زر کالا الا 50 اما 50 50 کالا نه 50 کالو نا پا خزمو طوفان ونیو د دې قوم لپاره طوفان او هغه ظالمونو دي زالې مانو فانجه نه نه جات ورکوم د کیشته والا هو کسانو کیشته کی هم هو کسانو دنو عليه السلام سیقول دال سر رجل منير وي اغاتيا يا دوه تي والا قلشتو کمزور اصلي خبر داد هو کسدي درې زمند درې انګان دي یو یو دی بس سیقول نه ادي تايت واسر دورت سواد ای اصافات و سراج المنی روی وکسی و جعلناها اوگر زول مونگ دا آیت دا, دا کشت آیت النخ لیلالمین دا مخلوق دا پارا چه اللہ پا دی نجات ورک و ابراہیم ازقال لقومی واقع دا ابراہیم علیہ السلام دا دی دا پارا چې فیت د امتحان بسنگئی امتحانات باروانی سنگ رازی ویلک دا ابراہیم علیہ السلام بدی ملکئی ورتب دی چایی دا دی کوشش کوش او یاد کئ ابراهيم عليه السلام اسقال لقومی قومي کله چخپل قوم ته و عبد الله بندگي خاص کئ الله رب وتقود الله نو يريغه ذالكم خير لكم دار بهتر دين كونتم عالمون کو پويغه ان ما تعبدون من دون الله بشكتا سيبادت کوي دا الله نه સેવા او سانند درغونو وتخلقون افكا او جولكري تاسو در دروغ و خدایان ان الذين تعبدون من دون الله يقيننا کس تاسو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوي دا الله لا يملكون لكم رزقا <تصح> اختیار نه لري تا سره د ریزف ف د الله ریزخه وړټوي الله سره ریز خوابدو هو او د الله بند عبدهتو بندې کوې وشکروله او شبه ص د الله الی ترجون د الله تواپاس کوول شه هن توکسزی وو فقط که ذ به دوس یدخال له ه او تصین نه بیالی سره بس تا کوي کوي کئی دی دا پخوانو ام کڑیوا انتو کذیبو کتاری تاوز در او جنگنی فقط کذبا در او جنگنی اوممون ډلو پیغمبران من قبل کستانمخ که وما لررسول نیشت پا پیغمبر بانی لبلاغ المبین مگر رسول خکارا دلیل پی وي خاص کر باس بعد الموت دو بارا جوان شنو اللہ بیتا کوي کئی حل تا باس ربیعی صاحبو کی. اوله میای دونوور کې وب الله خله سګب څنګه پیدا کړدي الله اول زل مخلوق سمه یدو بیا به دوباره پیدا کوي ان نه بشګذ ک الله پلابان سره سادي قلوور د پغمره روګر زيفل زمکه کې فنروګوره کېف سرنگ ببد خلخه الله پیدا کړی مخلوق اول زل سوم الله بیا الله يون شو نه شلا خه بیا پیدا کړی د په پیداش بل سره <كتصفح> اول لا انسان پیداي. نو دا غب یالحالتی بیا رسته په بل کیفیت او حالت کې پیدایي معشوم بیا ځوان بیا بوډا ان الله به شکل علا کل شین قدیر پارش قدرت والا دی واجبو مې شاه زابر کې چلے چوवाडी ویره همې شار هم کې چاوانه چوवाडी ویلې دقلبون دی الله توبه ورګرځي ما انت موج نه فلا او تاسو خلاصسیدون کې زمک کې ولا ف سامان آسمان کې چې د الله ذااب رای شي بر لاند دی نه شي بچک دی مال کوونهبي تا دپاره مندونې لا دله نهېوه ولا ننسیر نیم دا دي واللهځین اکسان کفرو بهیتله چین کارې کړړی دله پایتون ی قا اللہ په ملاقات ولای ک دا کسان ی سوومې رحمتی دا خلک نویددي زما د جنت نه اولای که کسان لوندي د پاارزظب د علی مندرنااک اصل کې دا الله ملاقات او جنت نه مننه زکه د یاتون نه انکار کوي بیا د ابراهيم عليه السلام واقع سره تاړه <تصفح> ابراهيم عليه السلام چې ورته مسئلا بیان کړ قوم سوې فما كان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالوا ما غرضا جو طولوه وجني ابراهيم عليه السلام او حرقوه يا وسو زويده فان جاء الله الله د اخلاص کمنه نار دا ورنا ان بشکه في ذالک بالیک الااتن دلائل د ابرت لقوم دا قوم د لپاره یمنون چی ایمان لري وقالا ابراهيم عليه السلام وتویلوا ان من تخذو من دون الله دا خبر ویبرهیم علی السلام بیا توحید بیانې دا کلا مفسرین وای دا وقال انما تخصص من دون الله یو سانا وای قال ابدا ان جاء النار دا اور نه دا, دا نجات نه بادې دا تقریر بیا کړې دونان ارتب دې اور کې واچو دا اور نه الله خلاص ک نو دباو یا ربې نه دراغلې چې دا خو بچ شم مړه نور بغلې شم وینې چې دا اور نه وروت به شه وقع علی ابراہیم علیہ السلام ویری او د اخلاصینواد بیا قوم توین نمت تخصمین دون الله بشکتا سنیولی دا الله نه سیوا او سانن درګونه سبب د دوستانه د دوستانی بینکم بخل مند کې په حیاتی دنیا په چنده دنیا کې دا سبب د دوستانی ګرځوي سمونه ته پیره مرید شه بس دا زمون د پیره مرید او دا او ساده شاګردی منځ کې د مین او محبت سمایو مال قیامت بیا پروزه قیامت بیا فرباز کوم بازان انکار کی باز د باز نه اعلان کوم باز لعنت بوئی باز په با باز با. وو ما با کوم نارځه به موري و او نه وتا سولرا سوغ د امداد کوون ګنا نو فا امنه له کو د ابراهیم علی السلام لوت علی السلام لوت علی السلام ریوارده هغه د ابراهیم علی سره په مسله کې مارګریش ته صحیح <تصفح> <تصفح> د ایبراهيم عليه السلام سره تصديق کو امنه تصديق کو ایمان خو هغه کې مخکيو پیغمبر دې اظهار داغدا مارګرتیو زمنا سر مارګره وقالو ایبراهيم عليه السلام اني به څنګه چې مهاجرون هجرت کونکي مل الربي د خپل رب دا پاره اصل کې ایبراهيم عليه السلام د کوفیو کوفا کوفا کی اوکلے دے اغازمانا کی وطا کوسا وے کوسا اغیقی و سیدل نو بیا ابراہیم علیہ السلام اور اچولو نبا چی رووت نو بیا مسئلہ شو نو نمرو دوئے بزت اسمو آئے میں خبرمان او مو سره مقابله کا وے کله چیرې دا اور اروه د ابراهيم عليه السلام نمرود پښ چاله خدا سړې خو با کماله سړې فزديون من نه خدا دا وای سلور سوه واغانې الهاله کړي خیراتیو کو نمرود وېچ دا خدا چې دا ملک نه تبا شوي دوه ورکه مرجو الله پې جمدېرو وې ایبراهيم عليه السلام ماته زما ربه نه قبلای کې شرک او زما رسالت من نه او خیر ادونه که دانه قبلی او اعلان وک نور بے علیہ نو و ابراهیم د سنوا عليه السلام کده مساله بیانای نو د دینه مخه به سره جنگ شرو پر واخه د غریب مقابله یو سر مناظره بل سره یو سره مشت او غریوان د هور بعد امرود وی الکه وای د تبه نور سنوا بس مساله منه ما هو سره مقابله م ابراهیم علی السلام به یو لورغه مساله به او ته بیان کړه ابا سر چیټ کروان بشوته ابراهيم مالشالکہ داس په دلا غان ووره دم مخکبه می خبره کوله نو چا برا سکه په چا سه باس محسوس هو وا ته خبره کوم جوابم نه راکای یا ردی ملک کار نه کیږي انی مهاجرون الی ربی هجرت وکړ نو د اخپل کوفی دری کړینا روان شو شامتا بیت المقدس ته او داروار لو دلی سلام سره شو ان ویش کال لا ولزیز الحکیم وحمنا لو یسحاق و یاقوب خا دلته کوي خاندان کړي وطن پریږو الله و یما په احسانو کو د امتحان نه سختی سختي په در باندې راضی د توحید د مسلې په بیان کې خود امتحان نه باد په بیا الله را حتراولی ابراهیم علی السلام نه کړي وطن خپل خپلوان پاتیشو خو د هجرت نه باد ولا الله اسحاق علی السلام زېور کو یاکوب علی السلام نو سې ولا ورک مطلب دا ته د الله په دین باندې غیرت وکړه نو الله به مرګ لري پیدا وکړه واحبنا له ورکه مون د ابراهیم علی السلام ته اسا علی السلام زوی او یاقوب او یاقوب علی السلام نو سه وجانا مون ګرزلو فی ذریته دغه پاولاد کې نبوت او پیغمبري ور کتابو کتابو نو آتا نه هو او ور کړه د تاجر د تاجر فی دنیا دنیا کې ویناو به شګره فی الاخرت به مؤمن صالحین د کاملونه قانوني ولوتن عزذنا <تصفح> پده دیم و دعوه بانده واقعات پیش گئی چه اغده حلاق الجاہدین منکرین میں حلاق کریو ده منکرین په حال واقع ده لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام مجاہدہ کرده و پر آغل ہو خوک قوم چه اونمان اللہ قوم او یاد که لوت علیہ السلام اس قال لقومي قل جدي و يخبل قوم دینا کومې شګه تا زل تا اتون الفایشا رات لکوی بههه تما سبق کوم بها شړو اندوالین نه کړه پدی باندي مینا حدنچا مینا لالعالمین بمخلوقات کې این نو کمایا تا سلطاتون الرجال رات لکوی سړو ته پا دا کولو د شهوت او ذین وتغتاون سویلا او پری کویلاره لاره پری کول من شوکی کوی وتاتون فین ادی کوم المنکر اورات لکوی پخپلو مجلسونو کې پمن قربان دي منکر سو یو بل ته کنزل کول دا منکرو لکوس دا لوفر خلقナス و اسلام مور ستاخور په ګب کې دا د پлити پکې یا یاد منکر کار دا مرادو په مجلس کې بنا سو لارو او چې خلک و تیرېدل چې سړی به خیال نو دا ور بس شپېلې وو ابا چوکاټر سوبي وذر غریش دا چړو نه آرامي توب وکاو یا علال اعلان په مجلس کې دا خلکو په مخ کې باندې دا اعلام بازی فعلی، فعلی و خکارا اعلان بازی کولا بدفالی بدفېری او فحاشی قاره علال اډ پروین کوله لګیا بو یووال تاختو بل بدل تاختو دا بس پلیتو فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د لوت علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چی وې رات لوکوم ته بیا زاب الله د الله پذاب ان کوتم من الصادقین کریشتنیه سوی لوت علیہ السلام د رشتینو نه توې ز پیغمبر مودا کارونه د ګنا ده ګنا ده ول الله زاب بره شیرا ولا غذاب قال او وی رب از ما رب این سور نی ما سر نوصرتو کیه الله عل القوم الكافرین و عل القوم المفسرین په مقابله د قوم مفسدینو کې عذاب بس الله عذاب را نه عذاب راتلون مخک پریشتي اول ابراہیم علی السلام لراغی ولما جات رسولنا کلا چراغیا فرشتي از تازي فرشتي زمو ابراہیم ابراہیم علی زیری د بچی عیساق علی السلام زیری ولا راو دلوت علیہ السلام قوم دعذاب لپاره راتلن نو پلار کې ابراهيم عليه السلام دی <تصفح> نو غلラル او تهوی زوی بدی کی قالو او دمه وتوې د زوی زیر در کوبل بل دا دربان دي چې دلوت علیہ السلام قوم هم تباکي 40000 خلک لاش د ظالمان ظالمانو قالو ايو توې انابه شکمون جو مهلیکو هلاکون کی والي از القريه دي کلیواله لرا ان اهل ابشکل ادي اهل كانوا ظالمان دي قال ابراهيم عليه السلام مرتوې پام کاوي ان فيالو تا پدې کې غري لوت عليه السلام د غزمار وراره پیغمبر د خیال کوي تاسو نقصان نه شي قال واغي وتوي فرشتو نو نحم عالمو مون پويو بمن فيا پاچوانه دی کی لنو نجي انه مون بنجات ورکو د توه له ود دال الا مراتو سواده خزنه كانت من الغابرين چاوي د پاتې کې دونکو په عذاب کې <تصفح> خضب تباکی که زکا منافقه وا نو بیا عذاب را لی فرشتی را لی دا لود علیہ السلام قومنا خدا دینم چرالی ولما انجات رسولونا کرا چرالی زمانگا غاستازی غا فرشتی انسانی شکل کراغلے وی لود علیہ السلام دنسیع بیهم خفشو لود علیہ السلام په باندی د خپل قوم د وجه وزاق بیهم زرا او تنگ اشواد دا دی پرات سینا ولی دا د الکانو په شکل رااله قوم کې خدا مرضو نو زده خفش چې خو خملمان دي او نه د قوم مده مرزي قوم ده اسینه د الکانو ویني د ملمانه دیت سر بي زتيول کي نو سخفش دې بسر وسکي فرشته به پويش وي ايوته خبر کې ګمادي پلارم ني زينې شراط موخه فرشته او وقالو دي ولا تخف يري ګما ولا تاسن غم جنكي ګما په مونخه پکې او د قوم په عذاب خف. ام جنکیگا ان منجو کمون بنجاد در کتا تواع لکستا تابیدار و تیلم را تکا سوا دا خزستان کانت مینل غابیرین چی اغباد شاعت پاتی اندون که نیداز عذاب پر آره ان بے شک موږ مونږه مونځې لونا الی ګون کی والا حاذی الی حاذی القریاتی بری کلی والا باندې رزنا عذاب منا سماه دبره نبی ما دی وجکان یو سکون چې دی فازقان ولقد ترکنا او یقینا مون پره هو من حاضرې کلی والاونه آیتن نہ خبینتن واضح حق کارا لقوم دا قوم د پاره یا خلون چې پوی هغه کندراتو سم یا وی پاره زے باندې یو شیندن دی بحر اسود و زری و توی غی سرا او بحر میت و بحر مردار ورتوی اغه بوسم ولاری اغه با دغه غدی پری کی دوی تباشی اډن دے یا اډن اوسم دی چې پای کې حیات نشته ژوندن نو چی مطلب لخت اشنا راواله ورتورولې چس چسو کی اوس وځي مارغه په دبر وې نشی تیرې اغه عذاب اغه سارو و ایلا مدینہ اخاوم شویبا دم ابتلاء سره دا منکرینو ده هلاکت شعيب علیہ السلام امتحان را غلې واخیر قوم الله تبا کړو و اعلان مدهن را لګلې مدن والا او دا دا دا تا خامد دی غيو شعيب شعيب علیہ السلام فقال اغويو یا قومي جما قومه بندگی الله لخاص که ورجيه والاخرا او عقيده او ساته دا الله دا مراقات دا اخرت ولا تاسو مگرزه فلرض المسلمين پزمه فساد كون کي مفك ذبود دروجن کا پیغمبر فاخذت مرجوا اونې و, و دې قوم لرزل زلي عذاب پراغ واس بهودی شفیدارین په خلکو وروڼو کې جاسمینه پړمخه پراته نور قومونو وګوره چې الله تبا کړیو وا دان اद्याن وین تبا کړیو ای وا حلق نا ادان حالا کړی مو و سموده سمودیان وقته بینلکمو یقینا مون تاسو تخاره کړی د می مساکینم د دیغه کورونه کڼډرونه کڼډراته شته وزینلو مشیطان هیڅ تکړه دیلره شیطان اعمالو د دې بدملو نفسدهم بن کړیو د یانه سبیل د سمیلارین وکانو مستبشرین او دی خب پویو پا دنیا خب پویدل خو اخیرت مانی زن نپویو او قارون و فران و حامان ولقد جاو موسا بالبینات دیتا موسا علیه سلام پا دلعیل و راغلیو فزدک برو فیلارزا چې چزمکا کې گانلیو او ماکانو سابقین خونو دی بچ کی دون کی بچ نشو فکلن دا ټول اخزنا بزن بیم دی منگنی ولیو پا خپل خپل جرم فمن هم سزاګانه وګوره ازابونه بي سنگرالل پليټولو په مينوم بازي په دي کې معنا او ارسناله يم چرالېګلې مونږه ايوانه حساب باران دکانو لکه دلو دلی السلام و مينوم بازي په دي کې معنا وا خزتو صيحه چيني ولي وديله را چغه چا په قوم دسته علیه و شویب علیه سلام، ومنون بازی پدی که مناغو خزمنا بیلارده چه منگنه نیستی وزمکه کې لکه قارون، ومنون بازی پدی که مناغو آغرقنا چې مغرکدی و په یعبو و فرعون و قومی و ما کانا، و ما کانا اللہو ندی الله لی ازنیمون چه ظلم پیو کی، ولیکن کانوان فزمی ازنیمون، لیکن دی پا خپل زان ظلم که واسل خپل زالیمان، ما صلو لزین تخزو می دونی لا یولیه، مرکزی او مقصدی دعوا مثال د مشرک او مسله توحید د دې مسلې نه منکیرو شرک کو جو لاگانو شرک کو مسل الذین مثال او سه بد کسان و تخزو مین دون الا چې ولید الله نه سیا ولی, ولی دوستان دوست مددگاران ک مسلی لن کبود مثال د دوی پشان د جولاده ای تخزر بیتا چې جوړ کړي دې دې کور اغه مکړی کور جوړ کړي جاله <تصفح> خیال اداره دار دا کور به زما اندن ایجاد د پاره او د کور کې به ما ته फायदा ملایي خو کور داسې دی وای علما وای چې لا یصلح للبقاء ولا للاستد ف ولا للاستزلال ولا للاستقنان کور کې دا سو خبري کور کې بقا وی فائدتي څړی علي سورې پکې ملایي سکونات پکې اختیاري وي دا د پدې کور کې دا درې وانه نشي این اوهنه ال ویوت الى بیتلن کبوت بشک کمزوری ده کورون نا کور ده جولای کی ده سمانا بقاپه کی نشته معمولی پو کی سره ختمی زم کورونا قبیام در ولارد ده بیلڈنگ ولارد د مارغا عجل بیام سه مضبوطه ده پ زولو حواس ردون نه پروجه او ده معمولی و حواس سره ختمیش دارن فائدہ ده دا تن ملاوی فائدہ ده تن که دشمن ور په سراشی کنه دا کور جوړ کړي دی د پاره چې پدې کې دشمن نه بچم او دشمن نه نشي بچی بلکه هغه خپل کور د د حلاکت سبب جوړ شي ددا غټه غټ په خپلې جال کې ښخري او داران سورم پکې نيشتا سورې کوي په نور باندې نور پیلږي داران سکونت لایقمن دي نو نه خوانرو بیت ال بیت الاول کبو وي دغه سم مشرکم دي څنګه چې له جوړه جال جوړ کړي دکنه د دې جوړه د جالې دې رس پکه جاله دا وزن مزن نه لري نو په یو تار باندې مټینګي دی شي خدای ول د یو تار په ځای سو تارې لګولي سلور یو دازي یو دازي یو دازي یو دازي دا تاورونه ځکه لګولي ډېر دا د خياري کپما باندې دښمن راه نړی چکل کوم دښمن نه ګان دښمنې سو کی کله دا چرمخ کې وغره و خوري کنه غريم دښمن <تصف> نو چې په دا باندې دښمن راشي ویکره دغ لار نه راغ نو پدې لار به تختم او کو پدې راغ داسی بزمو کو د دې راغ داسی بزمو و چرایشی به یو لارم پکار نش د قس مشرک ده دم ځان لا خپل لارې جوړی کړی کا ولاد منین نو د پیر بابا له بزم کدم دانا ومن دانار را روغ شي شیخ ولاد بابا نه بزم پلان کې کاری پلان کې له بزم خلاوی چې کله به تکلیف راشي نو یو هم پکار ان او هن الویوت له لو کانوی آلمون کاشی دی پویده ناییو خبر ادا د جولا جالا بیکار ادا خدا دا صفیه پکاری جولا جالا بلرکیخا ازین چوی خیر دی منا کور ولا نروانو حدیث کی رازی تحیرو بیوتکم من نسل کبوت فینہا یورسل فقر ابن ماجر روایت تی چه کورونه له جوړاګانو د جالونو صفاقه زکا دې سرافقر رازي فقر سمانه فقر دا مطلب یو مطلب علماء دا وی چې فقر یا دا چې دینه فقر پیدا کی بعض شي نه پټ د بازو شي سبب ګرځي او یا فقر نو دا چې کور کې جالي ماری چې خلک رانوي وي چې خص پیری دي نو خلکو بګوان کی کنه از په پیری نو قرونه صفاکه د دې ها ان الله یعلم ما يدون من دوني من دوني من شيء په شریک یقین بهشکا الله پوي پويله ما په سباني يدونه چې وی را مدد کې من دوني د الله نه سیوا منشین څه شي الله ته معلومه د دې حقیقت ده الله وماته پته د اختیار نه لري و ول الله زو رب حکمت ذات ده وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ دَمْثَالُنَا نَذِرُ وَهَمْ بَيَانُ وِلْنَا سِ دَخَلُ کُ دَفَائِدَ پَارَ عُمْ کَتَل سِنگَ مِثَال دَمی ویوے خو پدې سُغ ویږي وَمَا يَقْرَؤُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نې پويږي پدې باندې مگر عالم عالم نو مطلب دا چې په امثالو د قران په یدن عالم دې مولا دی چې په قران پويږي مَن تِفَل سَبَب انې او قران ول نو ورزینو دي منطق فلسفہ خدا سے دا لکھا دا یونوستیو دا کالج علک چھے فیزرس او کمیسٹری معنی پوئی گی نواری اگر دا ملاوی لکی گی شریع علم خو قرآن و حدیث و فقہ حدیث کی راجی خان مشکات کا چاوی دی کتاب علم کی روایت دی ابن مسود نقل کرے دی چال علم و سلاستون اصل بنیادی علم دریشنی دی آیتون محکمتون آیتون محکمتون دا قرآن محکم آی سنة قائمت سنة ثابت صحيح سنة و حديث او درهم او فريضة عادلة فريضة عادلة من احكام مستمبتت احكام مستمبتت دا فقه دا دريشين تا پیغمبر اصل علم بيلي مطلب نا مطلب ناچه سربناوه و منطق دا خلق نوه ولکه دا ذراعی دي علم اصل دا نو قرآن وي عالمان با پی پوئي پا با قرآن بانده که الیمان بيږي د اميان مڅ کوي وي د اميان ته به خي کنه مطلب دا چې ايمي و په مولا په دا دانا چې مولا په پويښه نه جيتو سلانه نه په کار کوم را بشه امی ته به بيانې اخر کې د دلیل عقلي وي په دې باندې بیا سياره ختمي مسله د توحيد باندې خلق الله سماواتي والارضا پیدا کړيدي الله سمانو او زمک بالحق دا پارا د بيان د حق مسلې په توحيد ان به شيګه في ذاليك الباتيات حما خیبرت للمؤمنین دبارہ مومنانو د الله زو کسمانونو کی, کی به سوچ کئ د الله د توحید به قائل کی گی.